الحمد لله الذي لولا ما في السماوات وما في الارض طول تعرفون ان الله تبا غذات لذي اختيار كده انا صبر اوقات الحمد لله مصلى التوحيد له ما في السماوات وما في الارض دا پاغمنبي دليل چه تعرفون ان الله ولي قوي ذکه اختيار من الله دنو دبل چا تعريف ولي قوي والحمد في الاخره اغلب على حمد في الاخرته والحكيم الخبير او ما في شرك في العلم او دار انظام لا ثابت والي علم بود ما يلج في الارض اغه شي دنه جي پسمکه کي اغا مرد دی دانی دی ساسکی دی و ما یخرجو منها اغا چه راوزی د دینا نو اوبد دی نو فسطون دی نو گیاگان دی و ما ینزلو من السمای اغا جکت را جی بران اغا فشتی دی رزقو ندی عدارنگ برانو ندی و ما یعرضو فی ها اغا چه بابا برزی نو فرشتی دی روخون دی نیکانو دی زکر جی روخون اعلاعی لین کی دی بدانو پس جن کی دکانا او الرحیم الغفور ارهم کون کے مہربان ذات ریسمان تقامت ریسمان تقامت ول ای ذ خلکو قیامت میں انکار کو کنه چې قیامت مشتین الله قسم خوړو چې قیامت شتا اصلور ځونه کې موږ راډولیو بار بار اصلور ځونه کی تا تذکرہ ده چې الله رب العزت قیامت راتلو منیا غ قسم خوړی وقال الذين كفروا کوئی کافر سو الاتی نسا ممن و مقامت نارضی قلت وته بالا ولینا و ربی قسم د پرب زما لا تاتینکم دا و راضی یو تل قسم خوړل سورت یونس کی به قسم خوړل سورت سورت مریم کی پای قسم خوړل سورت سبان کی بلدل و قسم خوړل سورت تعابن کی تغابن کی نو دغه ایتونه موږ راول کنا لا تاتینکم علی بالغیب هو د پپټو پر سرګن پپټو لا یا سبانهم ن مس قطیده دا غنا مس قالو ذراتن په مقدار دی یو ذره چې اغه د ورپل و شو کې سوري کې نور د او بیا وی کې نري نه ذرات کتبر داون د الله نه پټې کنا دا ذره ذره کې ما تختا ذره ذره کې ستاد نظر نه وو عارف غايب شي الله نظر نه نه غايب کوي کنا هوا کام چې پلا زامونه توي ما اوسې د دریاب کې غورځوي بیابان کوو ورځ سخته سلا پرزمندي چې زما د بدن تتس نه شي رشله رحو معمولی معمولی ضررات ووي بی. الله بیا را غون ک نه دی پټ لانا په مقدار دی او ضرېشي نبرهونه کته والله پ منځالېلا اکبره من ولا اکبر نه ضره چې د وړه وړی ک کې پکتته تقسیم کې تقسیم کې رات تقسیم کې ما تخت طرفته و ګ د لاې نه پټږ و اکبرو من والله اکبرو نه غ د دغه ضررم مه کې په بلی ضرری سره اوروونه جوړ چې نو بیا اللله علیم دی او که دا تقسیمکی تقسیم کی تقسیم ک بیاو الله ع دی فی کتاب مبین منګر دا پلوخ محفوظ محفظ کې هر ش دی که نه نی پی د دا قیمت پې را د لپاره بر را چې بدلوور کللله مومنانو ته چن کا عمل کرد دی داغ لپاره مافت ته ضت زت دی او کسان سا او چې کوش ک یادې ن زمون پتونی کې معاجزی نه مقابلېونکې دو لپارهاعظم د نر ریجنالی دو لپاره سخت آظم دی نه ایر ل او طلایلمه دلته چینې علمي مرات دی اقیده د د هغه کسانو او طلایلما چغتهله مورړه شي دلهون ج ل کې رب دی کا هغه چېنا کشي ستا طرف ته صرب طرف نه وال حقه ه لا سلات لا دلخامید ر لديه عقيدة دانا لديه دا قرآن سمع الأرخي ويحدي إلى صراط العزيز الحمير وقال الذين كفروا لديه مقابلة كي وي كافر هل ندل لكم ايه ونخي على رجلين يو كس ايه سهزاء بهم كولا ومخالفت بهم كون ايه سهزاء يو كسدين خبر استدان قد ودا زال يو كسد خان سقوم قبلا سدل نشتا هل ندل لكم على رجلين ايه ونخي ممتعستان ي ننبیو کم چی خبر درکی تاسو تا دیر ناشنا سو خبر ده ازا مزیغتون کل چی زرزر شی تاسو کل ممزق و مکمل زرزر رکی دو سنا اگر سوی اینکم لفی خلق جدید یقین انتاس لپار بای پیدایشنوی جا غدا ہوئی جزران آزرشن نبیع با پیدا شای افتران اللہ کذیبان آیت دی جوڑی پا اللہ منی درو دروخ دن دیزان نخبوری کئی اکلیونی دی انبیه جن ناکدی ما نه دا دواړه خبرینه دي نه پیغمبر افتراء کوي ان له دی ده بل لدی نه لا يمنون بالاخره بلکہ کسان چې نه منیا اخرت په ازاد کې دی او ګمړی لري کې دي دوه طاقت قوت تعالی نه وني افلم یرویل ما باندې د هیما خلفهم من السما و الار ان ګوري هغه مخې رستو زمکه اسمان ته زه مخې ته ګورم او اسمانوم دې زمکه اومده اشات ته ګورم اسمانوم دې زمکه اومده دا کته برنه ته راګيري کنه د الله طاقت ان نشک هو غاړو مونږه نخست بهم الارض نو خاخ بک دو پس مکه کې ان کته و دوب کو کنه او نس ک تعالیهم کی صفه من سما زما ما تصرف چلیږي نو اسمان په پرارتاو شي زم کته تصرف چلیږي نو زبکوب په بیل شي او نس ک تعالیهم یا ورته کوم په دومندې سف یو ټوټم من د بره نه ان د ان کللا یا تلییکل ه مید یقین په دی ک نښدي غه بنده دپاره چې هغې تعلبګار د خ دی غنیب تلبګار د ابت کوونکې و کو اونکې طلبګار د خ دی هغهته پته لږې دله په اختیار کې سمکه د آسمان دی نو بره نهذاابونه را شيکتته بره شي خته نه بر را شي نو چرته بیا تختې والله نه ته نه داوو له خ پاڅې سره ورکل موږ داوود علیه السلام ته خپل طرف نه غواړل داغه څه کار نه وکنه دانه چې داوود علیه السلام عالم الغیب دې یا حاجه تروا دې یا سلیمان علیه السلام الله وايي اقولتج مسیدون ورکل موږ هغه ما ورکلو ما ورتویلو یا جبال اورونو او بی ماه تصبیح ویا سلام وته رو داننګ موږ تا بې کړو دمرغان خو به ذکر کړم نو غرونه و سره لګیاو غرونه و سره لګیاو وَمَن شَاءَ ٱللَّهُ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ٱرْشَاء تَسْبِيح وای کنا غرم تسبیح وای حاضرین مفسرین لکل کنا وای من شائ الله یسبح بحمده لاندي چې دا غرمه تذکی کنا او ته چې نه څه کرو کی نو وا خوشاله شي چې دا سړی راوی چې په مائد الله ذکر وکم فکار دالچه کوم غرن علاقه کوي اوه منی ګرځي بیا چې نه الله یاد وک ولی داو غوی کی کنا اکثر شهور علیکم ځان باندې کاوهان ډیرو نسی هر غالي چيزه د الله ذکر کاوه دا و تعالی لپاره به غوي کوي کنه کومي غر کرواني دي الله ذکر کاوه دا الله را و تامن غوي کوي ناشنا زی طلاړل تبانغو ویا څه تبیا ساده راتو امکان نشتا الله څلته خلق ته وخت زم امکان بنګ ویا نو د هغه کلی کوټو کی خلکو بنګون ملي اوله لپاره و کاندي بوټي غوي کوي کوه ناشنا لاړینو آل تبانغو ویا کنه بنګ ویا مبارچه نه کانی بوټي وتا لپاره کوي کئ د نه اقامت ته جماعت په کوي بدل بدل زې کې موږ و الله علم دغه ترازی او کنا پران علاقه دي ځانونه کاکړه کارډ کروونه چکر لرواني سرکار لرواني زکر کوم کوم زې من تیریږي و تاله پر قیامت کې کوي کئ کنا کس رو شهود علیکم ځانونه کاوه ډیرو نسای هغه غاډي چیزې زکر اسکار کوي برزي قطر اجي صاحب عادت دا کنا خر بچ برتل کنا او وي چې الله اکبر کله چې کثرت له نوم سبحان الله غوړې روانو کنه ارزې کو ځکرز کارو مطابقت غوہی کوي کنه دا ورونه چیرې کو روان دا غوہی کوي چې ته به غرمه روانې مالته چې غاني وي ټنګ ټکور کوي ادارنګ سندري وي روان دي به مم غوہی کوي کنه دا او یو مېن تحدث او اخبارا ما بار بار وي د سلور ځونه کې عمل محفوظ کیږي یو په کسمه کې ده کنه یو مېن تحدث او اخبارا یااجبال بي ما روالله نهله خید او نرمکړی او مونږ د لپاره اوسپ نه د د مینه جهات سره زیاتهوه دمونږ د لپاره اوسپ نه نرمکړه دغه لکه وړو پړه چې سړی اړی راړي که نه نه ور ته ضرت دی نه نهغا تکول ت ضرت انې عمل سابقغا جوړه وریر و قدریر في سردي اندازه ساه د دی په کلو کېړو اندازه اعته کنا او او خیر سړی دی د په ترکیب مننی که دان اچ یو کړه چې نو کټه دبل ورچې دا کټې جوړ کړو یو خپل دنګ دبل من درای دا زما را خیر دی ولې خیر دی الله چې تاسو پی جوړول نه برابر وي او ته چې کټه پی جوړای نو یو لند ته یو د سم جوړا کړو یو باجو بهوب کبل برانګ کید کټ بکوګي الله تعالی څونه برابر ته برابر کړې ته لا نه روانې نه غ روانې ته سم نو جوړای سر دې یو ځه ته تل یو حالت ور ډېر هغه چې نو هغه وي او سورتار په لګولم ما ایو پینځه بره وبله کتم ډېر په سړیو په مشهور مې څور سړیو ما ورته وېدا سل کې سپینو کپړو سپین تارونه نه لګایم اده نن یې ستا ایو بره د بل خطر سمشا مشر سړیو لکه ما ورته وېدا دا ټیک نه زله کا وینان دا سدګل دا تاسو پسندم ما ساده خوړ دی لکه ساده مؤمن خو چې نه غا دغه درنی لکه قاعده خو ته وي ګر الله ته ساده یې پسندانه د جننه راځي کنه نو خود ساده راځم نو اچم ورځ ساده یې ملکه نو کبي سخلوا اچم پرتوک دي خځه ولی ته سادهی یې ملکه نه الله ته برابر کړي فسوا کفعاد الکا سپین تارښتنه تو لین نه لګی ما ورته دا آیات وی ګورانلاره بوله داوود علی السلام خپل پیغمبر ته وی اني عمل سابقات راځري جوړاوه لیکن وقدر فسر دي اندازه کو په جوړو جوړولو ده کارو هر شی برابر کله ک که هغه سمخ کاری کنه د جنه لکه الله وی فسو وان کا فعدلک برابر کړي نو اندامونه سم کړل متوم سم شکارا بیا غو زه سید انده و ذ خیال کوم قاملو عمل کوې نه ځان برابر کا بیا عمل نه کوه دیو چې نه کر یو شانتی کله بل شانتی کمه یې یو چولی پرتګوی بلا چولی کله پې کله بروي او کله په دغه کمیسو نه پدکه نخطی کلمه بلزه نخطی ده و چې زه ساده عاملو صالحا اني بما تعملون بصیر یقینا زپا اغه کارون منچتا تاسو کوي بصیر لدون کما قال سليمان الريح او دا رنګه منګه تابع کړی د سلیمان علی السلام هواګانی ودوا شهر ورا وح و شهر صار ټیم کې مزل جګي به یومیاش مقدار او دا رنګ ورا وح هم بیګا ټیم کې مزل اغه یو یومیاش مقدارو ثار کې روان شکانو لغونې ورکینګ دیو میا ش مزل بوک فاصله نه وای نه لقطره روانې کړې همنګوله لپاره هغه چینی د تانبی تانبی چینا روانو واخا چې لوخ ځان دغه جوړې زغره جوړې سامانونه جوړې و امینل جنې عطا وکړو همنګ د جناتو نام ی عملو بینه دایہی باذن ربی کار وای کو د دو مخامخ پیزن در بخل کار وای کو جناتو تابی هواگانو تابی او چپت لوهیت دوته حاصل نه نه الله وی اصل نه له مونږ بیاولوا علم نه له مونږ نرم کړی وا او دا ننګی مونږ ورته ا ته نه دا وده مینا فضل دا ټول کار نمې زمون طرف نه وي دو دو غوستا قوت نو لکوا من یازغ منهم امرنا اسوک پچ کوک شد د جناتون اعظم دو حکومتانو زکه هم نازاب صغير سکو با غ تاب د اور بل یها ملون لهو جوړو مېدو لپانا ماجا چې دو غوخته ورا د مچ شه وخته کنه سليمان عليه السلام جنات تو توي داشه جوړ کړئ داشه جوړ کړئ مې محراباي عبادتخانه جمعتون او چتيا باداي وتماسيلا او نقشو نگار نقشو نگار سې و جفان ان خانه کل جواب پشان د غټو غټو خوځونو لکه مو کنه ولې دغلي باسي وکنه چې لې باسي او اطلاف خلق رازق نو غټ غټ خانه کنه په کار دي کنه هغارنګ غټ غټ ګونه په کار دي سلیمان علیہ السلام الله له طاقت ورکړلو له بادشاہي اسی یو کیسه ده دلبرانه کوم چې دا سہی کیسه ده خو یو کیسه ده چې سلیمان علیہ السلام الله ته یې مخلوق ته نه غا زه دعوت کوم الله ورته پرېدا هیڅ حاجت نشته ونه زه کوم لکه یوره دعوت کوم ویژه سیدا نو بیره موده په خپلولږه ده کومهشتونه نه دګونه په اخکل الله تیارې وو کا دې زیات درې وکم اوبه الله مات یاره وک او خپل مخلوق ته اجازه الله یو ورته چې د بر مخلوق راشي د بحر کوم حقیقي هغه یو بر کې ومن قربخه خلقو دا بحر ملمانه دي علامه ملمانه مخکې کوي هغه د درې ابن راځي کنه مون خودته پات د کیګو دا بر مخلوق پریګا دا د دریا بوله را حقیقا د دریا مون چې یو مې راوي سليمان له سلام ته څومره تیاری کړی و اګه ټولې هاله کړې چې هاله وي خورا یو نه ونه ابیا سليمان عليه السلام ته وي چې نورا او سچې واګه تاو ته وي او سليمان هغه ملمت انداشي وي چې سچې ټول تاو خړل هغه رب چې دومره اګه نور چې تا چماله دومره هغه درې نه نه راکې اتا چې نګه یو نو یو مېلا نو سليمان عليه السلام پوره مملکت حرکت کی او په خلک کړه یوې مېلچې نهه عبرت خبره ده یوې مېچې نهه مکمل خوراک هغه نو تیار شي الله رو برده سم خلق دی درې ابونو کې او چوبه کې داو بشمار مخلوق ته سوک مارل نه شي الله ټول خوراک ورکي نو سليمان عليه السلام دنیا بادشاهو نغه لپاره چې نو ګټ کټ کټی با دا ثانی پکاروي کنه دارنګ چې نو او چته اوچت ځو نا با دا پکاروي نقشو نګار چې جنو دارنګ خانه کل جواب پشان د خوځونو لویلی او قدور دی ګونه راسیات دنګ دنګ پزی ولر راسیات دنګ پزی ولر دا مطلبونه داولې ځکه دومره غټ دی ګونه چې फरक پخای نغه به زین نه کی کنه ا چې کته خلق کوزیدونه پارڅنګای ور تلګولي چې نو فراق پتنه لرکاو نه بے خوڑا قول نو شکرانا اعمل کوئے اے آل داود شکرانا شکرانا و قلیل امین بعد یہ شکور دیر کم دی زماعت بندگان نو شکر گزار امبیاء خودی کنا نور شکر گزار کمی خال اللہ والے نعمتو نور کی دے مسشی اما بار بار ہوئے خس اڑی آل آمد آدھا شده تراحت راشی نو دے و شکر کئی مصیبت راشی نو دے و صبر کئی بد اڑی آل آمد آدھا جراحت راشونه دیو تکبر کئ مصیبت راشونه دی بواویلا کئ فلم ما قزاینا قزاینا علیہ ددا کار کو جناتو باندې بیت المقدس تیاری شروع وا آبادی شروع وا ل کار پکفاته مسلمان علی السلام داسه اودرت الله په هغه باندې مرګ راويستن لختمن اولاد دی بلغان ما جنات لګیا د کار کئ او یو قال رستو سلیمان علی السلام داسه راتاو شه پریواته چه مته جنات <مدیجننتو> ته د پته اصول لګی دا و جنات عالم الغیب دی رخصه شې معلومه وي عالم الغیب دی رخصه شې اسو کې عبادت کئ بیا هغه خذنه لګی دي مشریان دي مزدوریان دي ځنه عبادت خانی جوړی ځنه چې خپل مصورین دي نقشه‌ګار جوړی ځنه خپل چنالا کلالان <خصف> <خصف> دي خنکونه جوړی ځنه چې لګی دي خپل غلوخ جوړی ځنه یو کار کوي بل کار کوي ځنه خپل درياب کې کله چې لامبو او د نن نه ملغلی روباشي مانګیان دي نو هغه څنګه علی ملغی بښل ځنې مانګیان دي ځنې میسران دي ځنې کلالان دي او ځنې چې لگے دي نایان دي ترخه متوي چې دا خدایان دي او جِنّات چې معلومي جِنّات تدا پته نشته سليمان علی السلام نو دی او کنه هو تدا پته نشته فلم ما قزا انه علیه الموتام کله چې موږ فیصله وکړه په مر ما د الله ما لاموتهم خبر وار نکه دو تالله مووتې د م د د لا دابد لارځې مګرو یو وي نه د ځمکې هغه د لخته ک اړم شو لخته یو زورو که نه من ساعته چ خوړی لخته دغ پهله ماخر را کله چې پریته طب ی نه وخ کارش لجنات تو ته دا خبره الله کان ویعلمون الغیب دو علم الغیب و نه مالبسوا فی النار عذاب المهین درک نو تیر کړه په عذاب در سوی کین ته مونږه مدام لګیا او مخه کار کو همږه وی ګور سليمان مونږ ته ګوري سليمان مونږ ته ګوري هغه هو کارو جو یو مطلب دا لم ما خرچه کله دې پری جناتو نه جنات تو تپاتول کې دا کدا جناتان دی ملغیب و نه جنات تو قال حالات کارس کنا جنات ته خپل حالات معلوم شل کارسل کدا جنات علم الغیب وه نو دوته بخوا کې سليمان ورسره پته لګیدل او کنه چې دا وفاد شه نو دا کارسل کو راځو تختو او څومګي سو څی سارولې سليمان کومګي سارولې شلو اول څومګي سارولې تلی به و کنا دوته پټنوا مطلب فلم اخرن کله چې ارتاو شه تبینت الجن کارش حالت جنات خلق خلق ته په تاولګه او خو ځموخه خيله ټینګ نه دخم چې دا پټشه معلومه ده دوت د دا په نشته الله کان وی علمون الغیب ومال بسو فی العذاب المبین نور خلق ته کار شله لقد کان لسبئن فی مسکلهم آیا تاکید صرف ده سبا لپاره ملک لسبئن هغه ملک سبا لپاره فی مسکلهم اده آل قوم سبا لپاره لسبئن قوم سبا دپانا في مسكني دغه په زهول دوسیدو کې آیت ډېر دلایل د توحید جنتان باغونه یمین او شمال کي طرف ته او کس طرف ته پلار او بتلل کنا میوي میوي ز پریشانی نو وا ادمره میوي کنا زرمه فشترین لیکي شکول ذره مو سړی با ټوکره په سرمنه کې خلا باکه بدن نشو دومره برنه rigid په خپل لا فساد لو ټوکره ډکاو صفا ستر میوا پخې میوې وبار اغلی ولې ته شو کینې پټانه لګیدا په حدا وکنه چارتاویږي یو یقیني پخې کنه دوی ته ضرورت شنو ټوکړې وونه سلا مه یو پکولګیدلې چې طرف ته ګس طرف ته کوم طرف تبدل کنا باغونه باغونه ویلو موږ ورته کولو میره ورسره د کوم فرای فراکونه دره بقل واش کړو له هدا شکر کوي شکر سره جاتیږي کنا بلدتون طیبۃ خارذ مزو والا کوم خار کې وبی باغونه مزو ولیکنه ورب غفور رب خون کدی روان فارضون د اراضو کده توحیدنا الله و یفارسنا علیهم رحمت کوم پدو باندې سیلال عالم هغه ډیم د سیلاب داغه ډیم بند حرمانه کوم چې هغه ډیم هغه جوړ کړو اده فصلونه ته باونه تبهوبتلی الله و دغه بیمار اخلاص ک سیلاب د بند سیلال عالم هغه سیلاب د بند هغه په اخلاص ک کدی ملکونو کې ډیمونه دي زمونږ ملکونو کې کله چې را اخلاص شي او وړی ریسپی نن فسل نوډکان او بدل اللههم او بدل کې ور کوم دوتا بجنته جنته نه دغه باغونه یې ځکه نور دوه باغونه ځوا او کلن خمسن خواندان د خوراک به خوند ما کېډی خوندور باغونه او چې هغه شی به خوند د خوراکونه پکې میوه نو سره به بوستیک میوې شته پسند بوستو به خوند اصل او داننګ غزان غز بکار بوٹه و شای من صدر قلیل او لوغنی میوی شای انسی شای لوغنی شای من صدر دی بیرونی قلیل لگی دا آغاز المیوی غلاده چکو مرحش رشرت ولی ولی فعا رضو کنا مطلب دا کنا مطلب دارینا شکری کنی نعمت پزایلکی کنا شکر کنی نعمت زیادی الله اللہ ویدالکا جزائناهم بی ما کفرون خب آغونو پیوز کی ما بد باغونو ورکرل خو مه وو په واسه کې ما به خوند می ور خو بوټي په کې ما به د بیکار بوټي ور کړل چې اصل اصل نه اصل غزان بیکار بوټي غز ورتوي ځانکه جزایناهم بما کفرو ذا سزا ورکې مونږ ته پساو دیږي چې دوی کوم کفرو کوي وال نیاز الا الكفر بدله نو ورکو مونږه ناشکرۍ کوم ګرته کشان ته بدله نو ورکو ای ل کفور مگر ناشکرتا وجالنا بارکنا فیها او ګرځول موږ باندې او, او په مابین د دوکې او بینل قرلتی بارک نافیا او په مابین د غکلو کې چې برکتونه موږ چولې او قرن ظاهراتان هغه کلیک کارا یوبلتان ابادیان ډيري دوچ کوم جواز يدل او بل کلی پوری لارې منی ابادی ابادی و خار خار کل زکه داوم خی کنه بیا باندې کسې رزیو تکلیف کنا وقدر نافیا سیر او پانداز پا کړي موږه پاره کې منزل مزلې مزالې سیر تلل واله نیوز نیوز دي کنا اوسیرو فيها زي پدي کلی نه يالي اشپا بي واي امن اورزي امنين امن سلام ولي نیوز نیوز دي ابادياني دي تشپيزينوم تکليف رشته اورزي يوم لکه خارون طلارشا کوم خارون يوبلته نیوز دي يوب اتگ راته کساني کنا او کلیري بي اتگ راته گراني نو ددو تمنګ 16 نیوز نيستي ابادي جوړي کړي نو دو چوکا تل کنا يار لوري لري ابادياني نو خبرات داینامو نامو چې ستاعلاق بعد ده ت شپی نو بیا هم تکلیب شته جه نو بیا هم تکلیب شته په قالو دوه بنا بعد نارې نه ابد زمونګ لراللی رالی زمونږ په سفرونو کوې تا غرمله رسیدیدلوک بل د تجو مع خامله رسې دیلو تا سرفرونه زمونګوک دککه چې روان لموان پهسه هم زیحتتی و ک د ځانو پلو ما لاوي فله خ او ګرډول مودک کې د عارت ډیم په دا د کس कس, کیسې شې د عبارت حادثه کیسې د عبارت ومزقناهم كله ممزق او تسنسکل منګادو په مکمل تسنسکول سره نه فزالک ایت للکل صبارن شکور یقینا بده کې دي نه کې دي د صبر نه شکر گزار د لپاره لكل صبارن د صبر نه شکر شکر گزار منګدونکو علاوه ولک صدق علیهم ابلیس ظنه پاکي سره رشتیا به مندو علیهم پدو کې ابليس و ابليس و انه غمان قل اغوي لكم لا اغوينهم اجمعين اغداو يدكن لا اغوينهم اجمعين مخي بار بار تيشو تا طول بغمراكم و اقسنجا چاغويلو كنا غخل غمان رشتيابهم صدقه رشتيابهم عليهم د دوبارہ كيفليس و ابليس فريق من المؤمنين مگر ي ودل وما كان له عليهم من سلطان وما كان لغو انو شيطان تفار عليهم قدمن من سلطان سزور سزور نو لكن الله وي ماي مسلط الا للعلم من يؤمن بالاخره ممن من هو منا في شك من غديره پانا چې جدا کوم غا خار کوم غا اغه چې منی اخرت دا چې پای کې شک کوي وربك على كل شيء حفيظ بون شيطان مسلط کنه مؤمنان کافرن جدا جدا کړل فل تو الذين عامتم من دون اللہ. تو یا او ذو الذینا ابلیا کسان استاسو دون الله سواد الله نه چا مددگاران دی زعمتم استاسو گومان مطابق دا چرن الیه دی معبودان دی سواد الله نه لا یملکون می و اقدارن دی مس قال ذره کم مقدار دی او زریشی فسمواتی ولا فی الارض نبرون کتم قاسور تعالیه معبودان وای اغه خدئش مالکونم ندیم و مالکون فیهما ان ویدول بار فیهما او ما له هم شته دو دپاره في ه په د من شیر ک سبراخه او ما له هم ن دو دپاره في هما په زمک آسمان من شیرکن سا بربراخه اما له هو من هم من زهیر او نشته د دو هغهپاره ما لو هو نشته الله دپاره من هم ددونه من زهیرڅوک سوک مددگار له هو نشته د الله دپاره من نو هم دې مخلوک نه من زهیرڅک مدګار سوک نشته که نه معین مدګار نوس برخی ولشتي الله سره نوس الله سره څوک معاونشته دونه ځان نه لګیا دین ولا تم نفی شفاعت قاهرين ولا تنفع الشفاعات عنده الا لمن اعذن له فید نور کی سفارش دا د دربار کی الا لمن اعذن له مګړه غچا ته اجازه تو کړی شي دغه د پاره اعذن له اجازه تو کړی شي دغه د پاره چې ځدل پاره تاسو سفارشه کوي بهو ټیکتا تنیص استغنیشکول حتی اذا فزجان قلوبهم قالت ليرش ابراهام دا دودي زلون نا قالوا و بماذا قال ربكم درې مطلب دا چې سفارش لا اجازهت نه دشه نو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم سفارش نشکولاله اګه تم لا اجازت نشتا تول نو مخ کې واغه شروع کینو پس به نور شروع کینو وکړه چې د سفارش اجازت میلاو شي برنا الله وې اجازهت مې لاو شو نو برینو فرشتو منه حبت راشي برانو فرشتو منه بت راشي نو کو ظلم منه راشي کله چې نه لا به دونه قبره هټل نو وې دا کوزنی فرشتي برانو ته ماذا قال ربكم سفارش باره کې استا رب سو وې الحق حق خبره وکړه نه اجازهت ته سفارشه وکړه اول علیو الکبیر یا چاته اجازهت مې لاويګي فریشتي چې نغوته وینا کوي نو غبرهټ راشي او کله چې دونه غبرهټ لري شي نو, فرشتی الحق نجازت شی غد سفارش کولو نو دا به تاسو کې فرشتونه ما دا قال ربكم نو فرشتي ورته ویل حق اجازه مې لاو شی تاسو ته دسي شي غره سفارښت کولم نو دې آیات کې دا خبره ولا تنفع الشفاعه فدنور کې سفارښت الله په دربار کې الا لمن اذن له مگر اغه چا تفيد ور کې اجازه ورکړ شي دا کې حتا تر دې پوري ځف ځان قلوبهم کله چې قبران لریشه د زرونو دغه کسانو نه چاغو به سفارش کړي قالو وی به دغه کسان فرشتو ته ماذا قال ربكم کساس وربسو وی وی به فرشتي الحق مدیو مطلب دا دی مطلب دا وی به کوزنه فرشتي برنوتہ ماذا قال ربكم حتا اذا فزعن قلوبهم قبران لریشه وی به فرشتي کوزنه برنوتہ ماذا قال ربكم سفارښت بار کسا ډر راغی حاللو او الحق الحغ اجازت ته سفاه شوشه اولالی یول کبیر خول منز کوم د ې دلیل په دی چې زور منېڅوک الله نهڅو نه شي خلاصولی نفی د شفاې قې څوک روزي در کې تا بر نه او برنه باران شکل کېکتته نه فتونو شکل کې طور ته و انا او, ایا کم او و یا کوم لاله دن او یو ظلال مبیین و انا نه موږه یا تاسوو قامخه په ہدایت مونږ یو ډاله <سؤال> او فیذل الیم مبین یا په کوم رای کار کین داغه یو څه د میشي کېږي زګ اساس او عقاید جدا دي زو جدا یا تاسو په حق یا په مونږ په حق یو دی څه تاسو به ګتان د نور چن الی هدی حاجت روا مشکل کشا دی امون وی ندی نو مطلب جدا دي اساس او جدا دي نو یو تن په حق کې دی شي داغه دی کېدکانہ ته لا توونهجررم نه تاسو نومه تپوسونهړی شي زمونږ د جرمونو والله ن تعملو نه به مونږ تپوسو شي دغ کارونه چې تاسو کويته زمونږ رب چې یا ما با نه نربونه جمع به کې جمع زمون کې رب زمون ټول په مونږ کې بیا به تاسته اوخ که نه ومه ی هخواو باید نه نابل حق به فیلوو کې زمونږ په ما بند کې په سره وه په تا خولاې هغهښ فیصلله کوون کې دی تااس به جانم شي مونږ بهجانت جننت تلاړ شو. وس دوړه خو موږ نشي برابر دي یو شانتی سو استاسو مطلب جدا دي حزم مطلب جدا دي کنه ولی یو تنوي دي کور کې سړشتي بل وينشته دوړه برابر نه دي کنه یو چې پدې عالم کې بل لاشتي او بل وينشته دوړه خو برابر نه دي کنه قل تور تويا تب بل الا غني نوروني ما اروني الذين الحق بهم اروني او خات ما چاغاتاسو یو زکر دی الله سره شریکان ارونی او خیماتا کنه کلا هیڅ گزاس نه بل هو الله الله العزيز الحكيم او خیماتا چ تاسو الله سره شریکان کړدی هغه ما تو خې الحقتم به یو زکر دی تاسو الله سره شریکان هغه ما تو خې کنه نشته نو شې وا خې امرتلنا کې لا کا فتل للناس او ني لګله منګر موږت مگر له د طول خلق او رحمت كافتا للناس والخلق دفارا بشيرا و نظيرا ولكن نصر الناس لا يعلمون ويدو خامتان الظلوان كلب ويدام عدد قيامت كتاسو يرشديني تورتو قل لكم تاسو دفارا مي عادون نيتا مقرر دا يومين دروزي لا يستخدون انساطا ولا يستقدمون كن نوشي لا تستخدون نشو تاسو رستي كده داغي نو مخي كده اوز قيامت قوار دي قيامت تفاريخون نيتا مقرر دا كنا. خله چې قامت راشي نور رقبو دیتا سونوای خان له کله ومت نه جله هر سړی په انا یو نیټه مقرره ده چې هر راشي کنه د دې ډیر لته ټکې هغه نیټه باندې که کنه اوس د دې جواب بلکې مقابله او مناظره ګا مریدانو ور آپاسی دي پیرامه تبوي ګور تاسو نو وینو موږ بسمو کنه هغه مړه په خپل خرختي نه وای وقال الذين كفروا لن وقال الذين كفروا ويا كافر بدناك لن نؤمن بهذا القران نمن قراان ولا بالذي بين يديه ونندنم اخن كتابنا قران نمن ولا بالذي بين يديه نمن ها اوسخ نمناي لكن يا ساتا ولو ترام اكتبين يدون كانوا ديرا بحال بويني اذا يظلمونا كلا تزالمان موقفا عند ربهم وترول شي په دربار دربا خلق يرجو ما ذهم لا باذن القول اريب دا یو لې دلله بلې کو مړه کړ دی که نه په بوته دی یا قول لې نفو غی به کسان چې هغه کمزور کړی شو مریان ل لې نستواو او کسانو تا چې او تور کړو غټان پیران لو لاک لهقل مؤمنین مؤمینین ک تاسو نو نهمونمو مینانو دغه کان براپاسې د او خلاف ب کوین که تاسو نو که نه نومونږمو حالله نهستورو غی ب غټان پیران دلله تهو کمزوری مریدانو ته نحنوصدد ناکم آیا مونږ منه کړی تاسو خو دا کدن نه بعض دځان کوم ورو د دی نه چې راغ تا مُنْ تاسو تَاسُ خپله مجرمان وایئ جا غ نهدن او بل غ نه بین تاسو بای په سراتلئشیتان مورته وي که نه فلا تلومونې ولومان پهسه ما مو ملامتته ځان ملامتته کوئ ځان ملامتته کوئ چالله تاسوپې خدا ما په سران ئ وقال الذين تظلفوا ويبا ان کسان کمدور کړي شی مریدان ذل الذين استكبروا اقسانوتا چه تکبر کاو غټان بل مکر الليل والنهار اے غټانو تاسو تدبیرونه شپه او رز مون پسې لګیدلو انسان وروننه کله چې تاسو متخکم کو د دې خبرې انکفر بالله چې مونږ انکار وکړو د الله نه و نه جعل له عندها دا جوړ کا غټه پارشریکان خو رز لګیا وای چې دا ګوره د برخیزې دا غوره د فلانککی موار دا دی فلان موار دا غورې د فرفلانککی شي موار دی داغو تاسومونته نه وي لکه مخلووب چېغا بره چت تخیجې هغه به شړی لږي معله ته چې نو ته معله سره میلاویږي هغوی له برهګور ګله وسیله لې بله سړی لږي طب به دې مخلو مخی ځ هغو بر الله ته ستا خبره کوې ان نهفرهله ونه جاهلوواندا دا واثرونه دا متا کاره کې پیمانتیا یا د از دا دوونه دی کاربکی پیخمانتی دا غټان کشرانو تا لما اول ازام کل چمینی ازام او پیخمانی با اختارک کنمون پا غلطه او سواهو نالا نام سواهنم مالا من مخیص لو هدارن اللہ و لا هدائیناکم ما خیزی کر شکنه دو مقابلی مناظرین یو بلسرا او دارن یو بلتر خبر ادول رادول دایاتونمون بار بار رادول دیم نو اثر انا متا کاربکی پیخمانتی یا پت کې دا مشران د کشررانو خپله پیمانیا اوس به دا مشرانو پیمانې غلط پیران دا مشرکان دوه پیمانې پهله نقله نه فییانات کېله نه کفرو بچو مونږه تو قونه په ستونو د کافرو کې کافرانو کې دا د غړې ته به تو واچو لاسونه ته به زننجیرون هاخپو ته به بړيله دو نه کفرو کسان چې کوفرې کړو هل جوون الله معکانو عملون بدل نور کول کېږ دو ته مګ کارونو چې د کول مااررسل <تصال> ناف قیم من ظیرین اونی لکلی منغا في قیتیم پ یوکلي کې من ظیرین یره ورکون کې الله پاالله مطرفوه مګ رووي بد مستتو دغه کلې ان ناببي مار سلتون به ی کافرون یو نظیر ولاړ پې غمبر ولاړه دن او به یو د من کاروه سببوي اننااب ماور سلتون ب ی کافرون یقین پاغ تاسو پغ من لک الکلی شيئ هغ نه موږ اخریوری و الرام زف Nacional فasure 위해 افراداش اhail schnell �ąd trend Dåler 말á صعیم الگوانل عبار؛ او لها بایمانPopod احتملазывان افراداش ام masked names lah拒تام 만هار ارضی و لاحصا written issue on sale. File is a giving as a tutor by well should give us half A priest us of lakar하�ita. اخوال قدرم utahär daarna. Power is a form of valid and cannabis looks afterewa. Alors dollarable and i think the truth is, få v clue hef is not about it. ou are no number of related issues. ihremhnad such a relative نیو چې موږ د بسزادر کړې شي وسوم کنا چې څا سره مال ډيري او اولاد ډيري اغه لسزاد نه شته هغه غریب څنګه لسزاد غني دي کولته ورته نور به یو سوتور رزق لیمه یا شا یقینا رب زم ما فراخي روزي تعبارك جوغاریا تنګير اولي ولیکن اکثر الناس العالمون ډیر مال ډیر اولاد دا سبب د فضیلت نه دی دا سبب د کامیابی نه دی دا خو ابتلا او امتحان دا یا بسوتور او يقدر ولیکن اکثر الناس لا اللهلوم نه د مالو نستاسو والله ولام نه د اوله ستاسو بل لتی په داسې حال کې تو قرریب کوم چې نزدي کې تاسو مونږته د نام مونږ ته ظفا په نزې سره دی مال اولاد کې دا شته چې دې سبب تاسو مونږ ته ندې شيلوم او نه د معلو نستاسو والله اولام نه اوله ستاسوو بل حال توقر چنیس دې کتاب سو مونږ ته پني دیوالې سلام الا من امن وعمل صالحا مگر ان که شي مان نه ورو عمل صالح کو نه دې مونږ ته نږدې شي فولايك لهم الجزاء الزيف دغه بدلې ډبل به معاملو په سبب دې عملونو چدو کړې او په غرفات امنون نه دو په بنگلو کې امن ولې ونچ استام مال اولاد ډېر دې تخپل بنگلې کې په امن ولې دوله پروبو الله ایمان عمل صالح وجه نه بنگلې هغه بنگلو کې په امن ولې آه کسان چې کوشش کوي زه وم که اتونو کې معاجزین نه مقابله کوم کې کی زه وم اتونو سره مقابله کئ هر تعامل پایا اتمندې یا اتمن چرلوګاننه قران دې خپل غنستا چرناغه نزدګي ده ستا خپل چرناغه عقیده دا دلیل دې معاجزین نه مقابله کوم کې کی؟ یا تیر انکار کئ یا د دې مقابله کې چرناغه خپل عقیده خپل نظر خپل کتاب پيش کئ ولانک فلان ځابه مخذلون تا کسان په ځان ته شي قل تو ورتو ان رب یب سطرت کلمی یشا ومن عباده و یقدر لا یقینا رب ما فارخی روزی چا به چوغړ د خپل بندگان الله او تنګرا ولی دا هو الله اختیار دی دانا نهت خسړی مال بزیاتی او بدسړی مال بکمی داس څنګه ده دا هو امتحان دی کله چره خو لا مال نور کی او کله چره بدله مال نور کی کله خسړی غریب کی کله بدسړی غریب کی ولی ګورې کنا مالداري کسایی دی غریبې کې دی سکه او مان فقط من شایل هغه چور کوي تاسو شیشه د الله په نوم فاو یخلفو ناغه بدری بدلی را کی ته الله په نوم شیشه ور کوي کنا الله به یې بدل را کی کنا امه بار بار داوي چې سړې د جمعه ته خدمت او دینفاق فی سبیل الله او د استغفار یو سړې ډیر استغفار کړي د دې برکات او شي او د الله په نوم خیر خیرات ور کوي د دې برکات او تمالوم شي د جمعه خدمت کوي د دې دریو شه د مبارکاتو معلوم شي نو د مارکیټونو دکانونو وبن و ها د دې دومره سمارات دی تا یو روپۍ ورکو تا ته په لږه راغلی تا له 100 روپۍ تا ته زر زړه راغلی مساسه کار د دکان کیناسې جماعت خدمت کوي الله ستوره پوری خالد یو خانه د নবাব ادا رنگ د وزیر دا کور چوکیدارې کوي ته خدمت کوي ته راته تنخواه ملاوي کی جماعت صفائی کوي الله تعالی مره کوي دا الله کور دې کنه جماعت خدمت شو استغفار شو دا سړې مستغنی کوي د دنیا هر کار نه الله رب العزت او ولایکه فلا ذا مخزرون او نه ومان فقتم من شایء هغه چې خرج کوي تاسو سوسیټیټی فاو یو خلفو الله به دغه بدل راکې او روزانه دوه روزانه فرښته اعلان کړي سوي اللهم اعتی منفقا خلفا واعتیهم سکنت لفا الا څو چې خرج کړي هغه بدلې ورکي اسوڅه بخل کوي نشته تواخلی خیرون راین بیاترین د روزی ورکون که دی او یو موپغه ځمنې یخ سر هم جمعه چې جمعه بکې دا ټولس دا بدن دا مع بودان دا مریدن دا مشرکان ثم یقولوجلل ملاقتی بیابانله فریتوو تهی ا اولا یا کومکانو یا بدون ادی خل قوست ستاسوې بعدت کوو هاولاً یا کومکان یا بدون د خلکو ستاسو بعدت کوو قالوا <سؤال> اي ما فرشت سبحانك پاک الا تالا ران تا شریک نشته مونږه ست شریکان نیو انت ولي ته زمون ولي مين دا خلق نه دي ولي زمون ته زموار زمون ته کارساز زمون ته دا خلق نه دي بلک انه يا بدون الجن بلک دو چنه عبادت کو د جناتو اکثر هم به مومنون اکثر د دونه پاغمانی مان دراډون کیو فرشتي وې الله که ولی دا دان دي دوغ د جناتو بندګي کولا نه في شرک او بعد بل كانيا بدون الجننا او دا اغ خلت بج مشرركين بال بعددتي موم تججر شووع في في العالم دجناتنا جنناطعلم الغبدي خلوم پس ن ردي لا يعمللك بعضكم لباض النفه ولا ضررة قاان ندي باستااسنا لپاره د بعض نفر ندي زر قول لل الذينا ظلم اويب من ظالمانه تازوق ووضع بناار التي كنت بي قذبون ساقي عزابدهغ چې تاسو قريمضرو چې داشته. ضا تله عليه ياتونه کله چې لست کې د پدممون زياتونه بات الواجه قال دوب ماه الله راجلون نه د داو سړی يريدو غواړ یا ص کوم چې منه ک تاسو عما عم كان بند د اغ چانا یا بدوبا اوکم چې بعدت ب کو جاستاسو مشررانو دا یو سړی دخاف فلارې کې دن نه تاسوواړي کله ب بندګي د اغه چاانه یا بدو ابا وکم چې بعدت به کوو مشرانو ساسو مشرانو چای بعدت کوو که نه نه تااس اړیښ و, و قال وي ما د الله افکون ننی دروغ دروغ دا مګر دوغ مه نه جوړ شوي و قالهله نه کفرو الحکلهما جا کله وای شو وي کله شووي کله دروغ د مخته ځان نه جوور شوي او کله دا الله سخررم مبی نه دا مګر جادو کاره احساناتې ناماد خو ډیر دي دی. زګنداده چې د دوته او سفیدا ور نه کړ کنه الله یو ما تیناهم اني ور کړم دوته من کتاب انسې کتاب یا درسو نه چې لولې دوه کتاب لپاره د اثبات پر شرک ما کتاب نه ور کړم ځان نه لیکل نه غوښتوار بشته کنه وې کتاب کرا راغلی وې کتاب خو الله نه درا لګل کنه تا لکلن نو تا کتاب لسیت واردې او ما تیناهم اني ور کړم دوته مين کتاب انسې کتاب یا درسو چې لولې دوه لپاره د اثبات پر شرک اشرك تن ثابتي اللهم صل من نذیر و نی لے غل مونگا الیهم دوت قبلکم کتنا من نذیر سړي روان کې چې داغه حجت پېښ کړي حجت خود خبرې دی کتاب دی سنت دی کتابو سره نشته پیغمبر ورته نه دره لیدل نو تاغه دوا خبرې ورودل او سره نشته کنا نو سره کتاب وشته او نو سره رسولشته قطاوله کې د خبره واغه چړيږي چې کتاب کړي دی الله هغه به چې پیغمبر وې دی ځاني خبره کته زرګو کتابونه لیکي دغ ت نشته کتاب الله مقابله کویم او سړی کلاپاسې ډیر ال کوي دغو کول حیصیت نیست شته د رسور الله په مقابله کو و کل لبلله دی نه من قبلیم <تصفيق> دومونږه بچکلی نه شخامول ډیر زور زور ډیر دل دل مالدارره هغهمونږدل دوکرل کله چې نو معلی دو به څنګه بچ الله وی من او کل دوله دی نه من قبلیم او دروغه کسانو چې دو نه مخکې ت ش په توید باې مکه ته رشیدلی او ما او ندی رشیدلی دا موجوده کافر میشار ما اعطینهم زری میسی اګه ته چې موږ وته ورکړو دا اوشر دا عشیر دی او عشیر چې دا اوشر دا اوشر دی اوشر ته وای او دا چې نو کله چې دا راجمه کې نو دا زره مې سره جوړیږي ته دا اوشر دی دا د دې چې نو اوشر هغه هغه ته او دا आशीर्वाद او شرچ دی هغه ته میشار وي نو چې ته یوزل ضرب کې کنا نو داسي هغه د 1000 ضرب کې داسو سره نو سل او سل چی سل وسر ضرب کې ظاهر د چا غزر شي و ما بلغو میشار ما تعیناهم او ما بلغو ندې رسیدلی دام موجوده کافر میشار ما تعیناهم زر میسي هغه ته چې ما دوه تور کړ دا خو ما ما غوته ورکړیو هغه ته چې کوم ما مال دولت ورکړیو دا موجوده خدای زرمې سي ته م نه رسی فکه ذبو رسولي ماو انکار وکړ زما د رسالت زما رسولانو نه نه انکار وکړ فکه فکان نکر عادانو ته ګورا سمودانو قوم د نوخت د سبات ګورا بشمار نعمتونه او طاقتونه غوته مون سم نشلل او وینکارو قزاد پیراغي نو فقای فقاننه نو نموذلا بسنګ بچی کول <سؤال> تا ورته وینمای جو کوم زين اسید کوم تاسو بیا بیا حرتن په یو خبر منی زه ما یو خبر ووري خا هغه دادا انت قوم چودره ګټاسو سوچ دلته مراد اقامت نو سوچ فکر دي انت قوم لله خاص دا الله د پاره تاسو سوچو مسنه د کزن کې نه غلیزان نو سوچوکي وفرادا یا یوازی که نظر نسو چو که سم تتفک کرو بے سو چو که پدی خبر که پدی کلیمه که پاسو چین وغا دو دو شئی یا یوازی یوازی شئی اسی چلو که تتفک کرو فکرو که پران که که که فلا تتفک کرو فکر نکی سم تتفک کرو بے فکرو که پدی کلیمه دی توحید که ما بصارخ بی کمین جنا نشته استاسو پدی مرگیر منی سلیوان توب دیخو لیوانی نید که ټول قوم تولاړ دي ټول خلکو تولاړ دي د غلیوانې نه دي سدې چې دا کلمه وای کنه لا اله الا الله حاجت روا مشکل کوشا حاضر ناظر عالم الغیب عزت ذلت مالک نشته سیوان د الله نبل سو چې دا کلمه وای کنه دې که تاسو له ونه سوچک کنه انو الا نظیر لكم نه نه مگر نظیر تاسو د فاره روان کې بینه دې آزادین شدید مخې د راتلو د عذاب سخت نه قل تورته ما سالتکم من اجرن قال لكم اغه جتاسون زغوانم سي وزونه ماغه داسه مبارک شي زه بیان کوم بیان زمامو فت کنه کوم پیسې واړم ماغه داسه تپاته انجر الا الله مفتکار ک مفتکار خو دیونی ک انجر الا الله نجر اذر زمامنګر پارلمان او هو علی کل شئی شهید اغه پارشید من حاضر و ناظر ده حاضر ناظر ده فل تور تور نبی یقینا ذو عرب چده یقذف بالحق رات حق باطل را نوغه ختم کی الله مل غوجو بود په هر پټی دن باندې قلت ور ته جال حق را به حق او ما يبدل باطل او ما يعيد او ما يبدل باطل دغه مطلب دا باطل چرنا هلاک شو په حق مقابل کې نه نه به اوس طرح کاری نه به بیا ماری عبد الباطل نه به اس کا رشي او ما يعيد نه به رښت ته سرکاره کې یره زم ګور بوسنه د اوس ما وې بزاروړه زته نهبدله اخلم نه نه بیا سلام جاال خ د الباطل نو اوس مقابله کولیشن نه به بیا و کې نستاسو ما بودان اوستاسو صرف داې کولیشن نه به بیا و کې مایوب د اوباتلو معی نه اوسې نه سرخت کاره کولی نو بیا سرخت کاره کې یابل مطلب دی مایوب د اوبالو مایید. نڅه نو غو دنیا کې فېدا ور کول شي د مابودان باطل خپل مریدان ولا و ما یویدان نو بچو اخرت کې ور کی ما یوبدل باطل نو دنیا کې ولا څه شي او نڅه اخرت کې یابل مطلب ما یوبدل باطل نو پیدائش کول شي و ما یویدان نو دوباره ددو پلاس کې سوم نشته خان قلت ورته جال حق راغه حق ادا رنګ و ما یوبدل <سؤال> باطل <سؤال> و ما یوید نو وسرکاره کې نبیه نو غس نه غس پیدا ور کول شي او نه په اخرت کې سپیداوار کی نو ول پیدا نش کول شي نو بیا پیدا شو کی نو تاسو فضل لګایه کړو دو پس رواني کل تورتو ان زلل تو که زه بیلارشلم فین نماز لواله نفس نو بیلار کې دوه 발 پما زه ګمړای منو زمان اخلاص یی لیکن وینه تدی تو ک چته ہدایت منی نو تاسو ګمړای نو بیا وس لکه فب ما یوش الیا ک زه منی نو په سبب چې ماته وخی کیږي يوحي الي ربي توهيق ما طرف جما انه سميع قريب اغا اوريدون کده قریب ډېر نږدې ما توهيق کیږي تاسو فضل لګای کنا کذب بلا لري ما تاسو ما توهیت ګومړا ته ګومړا ما ته ګومړا وای خبري ختم او کذب په هدايت من نو به په څنګه چړيم به وساس ماامله خراب وي کنا اگر یو کافر خبر ما کړو حضرت علي رجل الله تعالی او توي چمر نروستو چان ځان نشته تاسو مزونه کوي جهادونه کوي روزي نشته تاسو څه ځانو ښه مرشي زړه زړه بشي ا زمو زونه روزي زکاتونه خاصو مر نرسته پکاريږي مر نرسته ژوندشته دينا عزيزانو کړه هغه وتره کافر کستا خبره صحیح شي نو چې تم مرشکی زړه زړه بشي نو زم مرشکل زړه زړه بشم تا نه تپوس نیشته نه ما نه تپوس نیشته خبره ختم راته ويو شانتي او ک چرتا زم خبره صحیح شي بیا وسنه چلي مر نرسته ژوند شي بیا وسنه کستا خبره صحیح شي زات برابر یو که زما خبره صحیح نه بیا ذات برابر نه وکنه بچی نو فرق دی کنه و نه تدید فی ما یحی لی ربی انه سمیع قرب انه سمیع قرب ولو ترا اکتبین لی دون کا ددی خلق و حالات مصر میدان کې اذ فزعون کله چې دو غبراو شي فلاف اوتا فلاف اوتا نبوی بچی بیا خو بچی دل, بچ دل نشته کنه غبراو غبراد پتو مځرا غي چې اوس پساو شلوخا اوو او بنلی او به ننسلی شي مکان قریب د نځې ځ نه ن د نه به او ننسلی شي راناسختېنیلو والله لا دو ځانو باې نه وقانو عمل نه دو به چغوي عمل نهبي ایمان را وړ ل په د غ من دی منې کله چېګانې متلا شي به چغ عمل نام نه ناله هم مته ناول شوو او د ایمان ځ خو نه دی مکان باید د ځای لري نه د هغی ې زیمان د را وړي قبلیږي نه که څنګه زنکدن شروع شو للهیروان بیا للهیروانې بیا ایمان را او که ن خبره کې او ذکر کوې اوڅ چې کوي نه قبلیږي که نه مړه نه مخکې مخک هرسه قبلېږي چې زنکدن شروعوش نه قبلیږې دوی عام نه عام ایمان ځ دی مان ځای دنیا دی نونا له متنا او سررنګه شي دو لپاره خصول <سؤال> دی ما م مکان باید ځای لرې نه چې دنیا دی وقد کفرو به من قبللو دو انکار کړلو په من کاو مخکه دی نه ی ظیفونه بلغاب او ی ظیفونه بلغیب مکان برید شتل کوې نده خبرې من مکانید د ځای لري نه دا خو نده خبره ردم بلغیب چې ورته ووي ووحیله بين نه همه بين نه معشتهون او پرده بشی پرده وه شي ما مابیین دو کې او په مابیین دغهشي کې چې دو غواړي اراسیشه دو شیشه غواړي حصول د جنت دو شیشه غواړي رجوع دنیا دو شیشه غواړي رجوع اهل او عیاله او دارنګي چې هغه اولاد ته او مال ته دو شیشه غواړي دوی ایمان غواړي نه اوس استیحان وخیله بینهوم و بینه ماشتهون پرده ورش مابین د که غواړو کې چې دوه غواړي چې کوم څه دو غواړي کړي کما فبل فؤل بیاشایهم لک چکار وکړې شو بیاشایهم ددو مرګورو په خانو سره هغه منکرین کنا هغه سره چکه ماامله وشوا مال اولاد ولا ایمان ولا پکار نشه دغه وخت ایمان نه پکارې کنه به من اسرایل وانا من المسلمین مم قاول مخره دینه ددو مرګورو سره دغه چلشه ده کنه هغه عايشه سره کو کو کو بے جفران مول کے دنو زروان ایمان راؤڑ زروان ایمان راؤڑ زر گوند رتھ سکنا لانہ وقتا سید قاولا و كنت من المفسدين انهم كانوا في شك مريب یکرین کو دو شک کیوں مریب کلک شکے سورۃ سبانہ اغان سلورم ایسہ شوروس کنا فی شفات قہری غیمن بیتلائل مکالما دمشرکان یوبل سرا اداران ان فی شر فلالم اداران گچن ارقو مشرکین بالملائکہ اغه په خپل ځان لپاره یې د پردینو کاران دي عطا سوې زمونږ علیها زمو خدایان دي فرشته عجز مخلوق دی اغه دی الله په اړه مې چلي کی کته وره لېږي عطا سوغونه اتستینانه علیها جوړکړ دي مابودان جوړکړ دي نو اغه وا له مابودان نه دي کنه بسم الله